Arthurs Födelse På den tiden när Arthur Pendragon var kung över England reste sig den mäktiga hertigen av Tintagel mot honom. Efter en lång rad strider inbjöd kung Arthur till vapenvila och hertigen och hans gemål i Graney for till det kungliga palatset för att ingå förlikning med kungen i samma ögonblick som Arthur fick se Egraney blev han förälskad i henne. Men i Egraney avvisade honom och berättade saken för sin man. Det tycks som om vi har blivit kallade hit för att jag skulle utsättas för vanära, sa hon. Vi måste genast resa härifrån. Om vi rider hela natten är vi i säkerhet hemma i vår borg i gryningen. Hertigen och Igraney flydde i tysthet från palatset Och utan att bli upptäckta av kungen och hans hovfolk När Arthur förstod vad som hade hänt Blev han ursinnig Och sände sina budbärare efter dem Om de vägrade följa med tillbaka Skulle vapenvilan brytas Härtigen trotsade kungens befallning Och rustade genast borgen Tintagel till krig han lämnade sin gemål tryckt förskansad i borgen och flyttade med sina krigare över till borgen Tarabelle. Uther begav sig med sina riddare och krigare till Tarabell och slog upp sina tält utanför borgen beredd att belägra den tills härtigen gav upp. Varje dag togade härtigens krigare ut ur borgen och stred mot Uthers män och många män dödades och sårades på båda sidor i den bittra kampen. Hertigen visade dock inga tecken på att ge upp, och allt eftersom dagarna gick växte Arthur's kärlek till Igraney så att han slutligen blev sjuk. Sida 84 Jag är sjuk av vrede och av kärlek till Igraney, och ingenting kan göra mig frisk klagade han för sina riddare. På den tiden levde en mäktig trollkarl som hette Merlin. Arthurs män förstod att han var den enda som skulle kunna bota kungen, och en riddare sändes att leta reda på honom. En kväll mötte riddaren en gammal tiggare i skogen. Vem söker du? frågade tiggaren. Det angår dig inte, sa riddaren. Jag vet vem du söker, sa tiggaren. Du söker möllen, mig. Om kung Uther lönar mig väl och lovar att ge mig vad jag vill ha, ska jag skänka honom det som hans hjärta begär. Kungen kommer inte att neka dig någonting som är rimligt, lovade riddaren. Och Merlin sa då till honom att han skulle rida till kungen och berätta vad som hade blivit sagt. Jag blir inte långt efter, sa han. Riddaren red så fort han kunde, men när han kom fram och skulle överlämna beskedet stod Merlin redan där och väntade på honom. Tillsammans gick det in till kung Arthur. Jag vet vad som tynger ditt sinne, sa Merlin. Om du svär vid din kungaheder Att göra som jag säger Ska du få vad du önskar Jag svär sa kungen Och lade handen på bibeln "Hur noga på sa Merlin Den första natten Som du ligger hos i Graney Ska ett barn bli avlatt När barnet är fött Ska du ge det till mig och jag kommer att uppfostra det Så att det lämnar dig till heder Och blir till barnets bästa Det ska bli så som du säger sa kungen Förbered dig nu För i natt ska du vara hos I på borgen till Tintagel Du kommer att ha hertigens gestalt Och jag följer med dig Som en av hans män Men tala så lite som möjligt Säg att du är sjuk och lämna inte sängen förrän jag kommer på morgonen. Kungen steg genast till häst och begav sig till Tintagio. Hertigen som stod uppe på borgkrönet och såg honom rida iväg ansåg ögonblicket vara det rätta att gå till anfall. När mörkret föll stormade han och hans krigare ut genom portarna och en vild strid utkämpades, varvid hertigen stupade. Och hans styrkor besegrades. Inom mindre än tre timmar var kung Arthur framme vid borgen till och tog sig emot som husets herre. På natten låg han hos Igraini och mycket fåordig reste han följande morgon därifrån, så som Möllen hade sagt att han skulle göra. Först när budet kom om hertigens död. Förstod Granny att en främling hade delat hennes bädd den natten Sörjande och undrande i sitt hjärta Behöll hon för sig själv vad som hade hänt Fred slöt smällande båda herrarna Och Arthur anhöll om i Graneys hand På sina rådgivares uppmaning Samtyckte Granny till giftermålet och bröllopet firades kort därpå under stora festligheter. Det visade sig snart att Igraine väntade ett barn och en natt när Arthur och hon låg i sängen frågade han henne vem s barnet var. Igraine blygdes och sa ingenting. "Var inte rädd", sa Arthur. "Säg mig sanningen och jag kommer att älska dig mer än någonsin." Då berättade i vad som hade hänt samma natt som hennes make hade stupat, och Uther talade då om för henne att det var han som hade varit den mystiska främlingen, och att han var far till barnet. Han berättade också om sitt avtal med Merlin, och att barnet skulle lämnas till en riddare vid namn Ektar, som skulle uppfostra det som om det hade varit hans eget. När tiden var inne födde Graney en son. Merlin hade talat om för Uther hur allt skulle gå till, och så snart barnet var fött sveptes det försiktigt in i ett stycke guldtyg och överlämnades i all hemlighet till Merlin, som återigen klädde till tiggare tog emot det i borgporten. Merlin förde barnet till Sir Ector och hans hustru, och det döpte honom till Arthur Och uppfostrade honom som sin egen son När några år hade gått Blev Arthur allvarligt sjuk I tre dygn låg han och kunde inte tala Och alla kunde se att döden var nära Då gick Merlin till riddarna och baronerna Och sa till dem För denna sjukdom finns ingen bot och Guds vilja må råda Samla alla adelsmän och riddare inför kungen i morgon Så ska jag få honom att tala Ni kommer då att få höra vem han utser till sin arvinge och efterträdare Dagen därpå samlades alla adelsmän och riddare i det gemak där kungen låg Och Merlin gick fram till kungen och ropade Sire! Ska din son Arthur bli kung Över hela ditt rike Efter dig Sida 85 Arthur vände sig sakta om Såg på Merlin Och riddarna och sa Jag ger honom min välsignelse Och utropar honom härmed Till kung När han hade sagt detta Dog han Och drottning i och riddarna sörjde honom inrikt.